Eh, och det ökade terrorhotet mot Sverige. Mm. Och, ja, Det kan ju bli spännande om man får bränna böcker. Mm. Eh, vad går vad går under yttrandefriheten och vad finns det med problem med det? Och, ja, tar det. och sen ganska tunga och svåra ämnen. Mm. Men vi kastar mm. oss in i det. Vi är inte rädda för saker och ting. Vi är inte det. Nej, nej, nej, nej. Vi är inte men vi ska ju i sommar ha lite extra kraft också. Precis, precis. Och, men vi ska också träffas och göra lite trevliga saker den här veckan. Aj, men. Mm. Gud, vad oh. trevligt. Vi Har ni ju knappt träffat varandra sedan du år så. Nej, inte på hela sommaren. Men på onsdag så ska vi gå och se Barbie-filmen. Mm. Eh, min dotter Elvira hon har sett den två gånger. Hon ska få gå med oss den tredje gången. Hon tyckte den är jättebra. Så vi får se om vi tycker att den är bra. Men, men det kanske blir en till, till nästa avsnitt kanske handlar om det. Mm. och sen på söndag så ska jag äntligen nyttja min födelsedagspresent som jag fick av dig några till då ska vi på afternoon 10 i Göteborg det ska också bli jättekul det är härligt det ska bli jag mm. mm. älskar ja det är jag med, det är jag med. och ända till Göteborg för att äta scones ja. ja och så ska jag på glutenfria också hoppas jag Jaha, ja. har du beställt det extra eller? ja det beställde Lisa ja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 det salta och kalla vattnet. Mm. Mineralerna. Bara... Och det är jättegott. Mm. Lite lite citron också på vi ha. Tycker ja, jag tycker det Jag på nog säga att jag tyckte det var bäst med den här sylten som de hade. Sylt? Eller någon marmelad. Ja, som ja. de hade haft när de var med på tv. med var ja. ja Men det var ju någon vinnigrätt. Vineg de hade ju inte en sylt Jaha, på strömmen, eller? Ja. Det var gott i alla fall. Ja, jag det var någon mm. vinnigrätt. Ja. <laughs> jag vet. Ja, jag vet.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 i påskas. Förra påsken 2022 tror jag till och med. När Erasmus Palludan, hittar han Palludan eller lite den Paludan? Jag säger Palludan. ingen aning men eller jag tänker nej, att jag, jag säger Palludan. Ja, i historia, alla fall ja. Partiledare för det danska högerextrema partiet Kurs. Han åker runt i Sverige för att bränna koraner offentligt. Eh,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 Och den här gången så bryter protester ut i Bagdad. Den demonstranter samlades utanför den svenska ambassaden. Marocko har kallat hem sin ambassadör i protest. Iran tänker inte skicka sin nya ambassadör till Sverige. I Kuwait och Förenade Arabemiraten i Saudiarabien. Iran har kallat upp Sveriges ambassadörer med anledning av det här. Eh, Pakistans premiärminister har uttryckt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 jag känner ingen större lust mot att traska på drottninggasen i Stockholm. Mm. Eh, och framförallt Nej. Så tycker jag att det är så sorgligt. för att eh, man, jag, jag är tämligen övertygad om att, att Putin och Ryssland eh, ligger bakom detta som en del. Iran kanske ligger bakom detta. Och man måste komma ihåg att det är ju en sån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 Men, men, det, det har ju förstört oerhört mycket men, men, men, men något slags syfte har han ju haft naturligtvis han har ju mm. angett ett annat syfte men, men, men med tiden så har han ändå märkt oroligheterna och han har ju fortsatt mm. att, att bränna och det är ju tyvärr så har ju inte regeringen heller riktigt eh, eh, reagerat det var ju en, en annan regering när det började och, och nu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 Men frågan är om, om man inte kan stoppa de här koronbränningarna för att det faktiskt är ett hot mot likhetssäkerhet. Oh, Så det är ett beteende var det väl någon som skrev också i John Gu, tror jag. Vilket gick mm. lite i det också. Snacka om att det är ett förargelseväckande beteende eller någonting. Men ja, jag... ja, det är jättekonstigt verkligen att... Och ens komma på tanken att man ska göra det. Jag förstår det inte riktigt. Vi har ju ingen tradition av att bränna saker egentligen i Sverige heller. Varken flaggor eller böcker. Eller, bara häxor. Eller, ja, häxor. <här> faktiskt. Jag tar tillbaka det, för vi har bränt häxor. Ja, vi har en tradition av att bränna. <här> ja. Men Det var bara att vi inte brände böcker. utan vi nej. Brände något. Det har vi gjort också i och för sig, ja. men inte, inte, inte, jag, inte, inte nu gör vi inte det. Men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 Det, jag tycker definitivt det. Och, man och att inte, Men det bränna behöver man inte göra för nej, den saken skull. Nej, nej precis. Kritisera. Nej. Men skriva, man kan ju faktiskt skriva ett motförslag då. Mm. Men å andra sidan... Jag bränner ju inte upp alla, alla folk som jag inte kommer överens, men det tänker ja. <laughs> nej, Men det är ett effektivt grepp. Eller det är en effektiv metod <laughs> att göra på detta viset. Då har du visat sig om man vill ja. uppnå splittring och, och kravaller och förstörelse. Mm. Ja. Och jag... Tycker att vi i Sverige måste reflektera lite grann över hur vi behandlar våra muslimer i detta landet också. Och hur vi har pratat om dem under de senaste decennierna. Ja verkligen. För att det är ju så, alltså, man drar ju alla muslimer ja. över en kan. Ja. Alltså, så gör vi inte med de kristna. Nej. Att Nej. alla som är kristna är på ett visst sätt.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 man behöver inte ens vara muslim. Nej, man behöver verkligen vara muslim. Och man behöver heller inte vara troende. Även om man även om man någonstans. Många som är sekulära kristna. liksom. Mm. Och, och så den här då. Toppen på det här då. Eh, så tycker jag. Jag tycker ändå att regeringen har. Alltså Ulf Kristersson han har ju, han har ju ändå också fördömt. Och flera har gjort det. Och kristdemokraterna har gjort det. och så. Medan den här galningen Jomsoff Som är utrikes, eller skottets ordförande. Mm. Går ut i media och säger.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 Det är inte så här. Ja, bara för att jag... Nej men bara för att jag inte gillar den personen och tycker att vi, vi kommer inte överens, vi, vi, vi är inte överens om våra synpunkter så kan inte jag gå och mörda den personen till exempel. Och så kan jag säga så här, om jag har yttrandefrihet. Nu är yttrandefri. det är ju helt annat än att bränna böcker naturligtvis. Kanske i och för sig Therese. Men att göra bokbränning till en symbol för yttrandefrihet. Mm. Eh, det, alltså, det är ju snarare en, en, ett hot mot yttrandefriheten. Om man tycker, att att liksom bränna böckerna. Man ska kunna kritisera men skriva en motbok då istället. Mm. Eller, ja, men precis. Men ja, förstör men det är väl inte så man gör.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 Sen om mm. jag dör och så kommer jag ingen annanstans, nej, men då lider jag ju inte av det. Men, men på något vis är det med styrka nu. Och, och det är miljarder människor som, som har andlig, en andlig tro och en religion som en styrka. Och det har alltid varit så. Och, och, och speciellt kanske i länder där man har det, man har det lite svårt och när man utmanas av krig och, och fattigdom och...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 Alltså syskonreligionerna helt enkelt, eh, judendomen, kristendomen, islam. Och den här boken handlar om, om att det är samma gud och att det är kanske två mellan olika skrifter. Men endast är det mycket mer som förenarna som skiljer dem åt. Och det, den är jätteintressant att läsa. Mm. Och jag vill minnas att vi hade den här som en studiecirkel en gång i tiden. Mm. Eh,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 Okay. för det finns andra sådana här koner, kanske inte just att bränna hela böcker, men, men annat som man gör. Och, och då ska man ju ha en ordentlig motivering till att man mm. gör det. Eh, varför ska jag göra det här? Men, men så någon artikel som så jag såg om någon som skulle göra det här eh, varje vecka fram till det var någonting. Och jag tänkte, vad då varje vecka? Varför ska man göra mm. det då? Det är helt onödigt. Finns mm. det någon motivering till det då? Ingen ordentlig, tyckte jag. Några gör väl det för att man vill stoppa och förhala NATO-processen. Några har väl gjort det för att han... Ja, det är att så, han... kanske var, kanske. Någon är... så det alltid folk Någon vill göra det för att han inte ska kunna utvisas till sitt hemland om man har, om man har eldat Koranen. För då är det väl lika med dödsstraff. Vilket också är bizarrt att man ska utsättas för dödsstraff för att man, man kritiserar islam. Det, det är också bizarrt. Men... Men, men, jag, men jag tror att, att det...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 Den här många gånger tills ni förbjuder mm. Koranen. Just det. Förbjuder religionen då? Eller? Eller förbjud ja det är någon galning som har sagt sagt det. Nej det, det måste vara att man ja. förbjuder. Ja att han mm. finns i Sverige då helt enkelt. Ja. ja men det är någon som har sagt det. Ja. Orsaken vi... är att han vill att Sverige ja. ska förbjuda muslimernas heliga bok. Ja. ja.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 och vems ärenden springer han egentligen? Man kan ju nästan börja tro att det är Ayatollahna i Iran. Mm. När han är på det viset. Ja, det vill säga jag går igång på det här. <laughs> det är bra det. Och jag tycker att Magda hon uttalar sig <laughs> bra. Ja, jag tänker vi måste väl ändå ha ledare nu som manar till lugn. Och, och, och enar oss och, och försöker lösa det här på alla sätt som går.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 vilken jävla ja. soppa. Ja vilken jäkla soppa vi har. Men men. Vi, fastän, vilken jäkla soppa. Vi vidare. Och jag tycker det är, vidare. Och ja, är det ingen som har begärt sig få någon koranförändring i Soternäs kommun i alla fall. Och vi hoppas inte att det är någon som kommer göra det heller. <laughs> Nej. Nej.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 Och så beklagar man för alla svenskar som ska uppleva hot av eh, diktaturer i världen. Mm. Ja. ja, det är sant. Ja, oh, nu har jag pratat jättemycket Therese. Alldeles för mycket. Herregud, ja. jag pratat så mycket. Det är nästa till att jag har somnat. Ja, det är nästan att jag har somnat själv. <laughs> Det är men för vi att vi så när vi spelar in för... våra poddar som att vi är så upptagna kvinnor på en söndag. Jag går igång på det här så är ni helst Jag tycker det är obehagligt. Um. <laughs> But... Ja men det var bra. Alltså vi ska väl gå igång på det här. Alltså ja, vi är vi ju intresserade.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 Eh, och um, det är intressant med religion till det. Vi kanske ska ha en bokcirkel en gång när vi har tid. Ja, det kan vi ha. Mm. Men på tal, om, på tal om böcker, då så tänker mm. jag eh, att just nu så lyssnar jag på en ljudbok. med eh, det, Man kan också säga att det är en helig skrift. Alltså. Mm. För att eh, det finns vissa författare som är.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 Men då hade jag några sådana här, äh, äh, det som så mynt där så kan man köpa en bok då. Äh, men då köpte jag en bok med Stephen King. Alltså, yes. det, läser... läser du, vilken du läser? Men vad länge sedan jag läste Stephen King? Ja, vilken jag... du läser? Nej men jag, jag tror att det är den nyaste, den heter Fairy Tale. Det ah, är den eller, nyaste i alla fall på svenska marknaden. Mm. Den här, han läser ju den på engelskan och mm. Stephen King är också med och läser lite grann i den här boken. Men han som läser den här boken, alltså han är en grym alltså, på att läsa böcker. Jag får säga, jag har lyssnat på några sådana här svenska, eh, för jag hade någon sån där att jag kunde få gratis i två mm. månader eller någonting eh, på svenska böcker. Nah. Alltså det är en del som säger så här. Ja ah, men den här är väldigt duktig i den uppläsaren. Ja det kanske den är. Men det är ju inget jämfört med de här, eller den här personen. Sen är han som, som läser och riks på engelska också skitbra. Men, men du läser boken. På, du lyssnar på engelska. Ja eller, jag ja, lyssnar på engelska, engelska då. då. Ja. Ja. Ja. Så nu är jag inne så här att.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 Nej, men jag har en Nej. sak till. Ja, ja En kör. sak till har jag, Det är det som ja. har tid. Jag tänkte att jag hade pratat ja. så himla länge så ingen tid kvar. Ja, Nej, men det kanske inte finns. Men det är så här att vi brukar ju alltid fråga eh, om det är något som har något önskemål. Att vi ska ja. prata om någonting på våra poddavsnitt och vi har fått ett önskemål. ska prata om hur mycket får man för skatte och, och den skillnaden som det innebär med socialdemokraterna och eh, om det är i högerstyre. Mm, intressant. Mm. Vad fan får det man för jag. pengarna? Som det någon som sa, då kan vi säga att man får faktiskt ganska mycket eh, och det. Precis, och det, man, jag, det kan vi prata om eh, nästa gång mm. eh, när vi också ska förhoppningsvis också kanske prata om vad skulle du sjunga också då eller? Sjunga?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 en, en bekant till mig eller en god vän faktiskt eh, och frågade om jag kunde tänka mig att, att spela ett stycke på trombon utanför kyrkan mm. jag sa nej tack för jag kan inte men eh, sa, du, får kan du, dagar, du, får, du får två dagar på att öva och så nu kommer man inte Oj. ihåg vad det var jag skulle skriva Amazing Grace eller något, kan jag säga. och jag sa nej, nej det är det jag inte kan men det gläder mig att folk tror att jag kan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 Men jag blir glad för frågan. Och att ja. människa, det finns de som tror att jag kan spela trombon. Så ja. bra. Det är bra. Mm. <laughs> Tänk ja, men har då slutar vi med det, att ja. vi får någon trombonfar i framtiden. Ja, men det är kanske om jag börjar träna nu så kanske det blir en fan, fanfar så småningom. Mm. Mm. Hejdå. Ja. Ha gott. Ja. Hej då. det. Hej.